Лінині очі, наївні, і водночас проникливі надзвичайно. Він зрозумів, що для них будь-який обман майже катастрофа. Поволі до нього прийшов здогад, що вона думала про щось пов'язане із скорботним мітингом. Але він тепер знав, що запитувати не треба. Хоч може бути, що її думки пролітають кудись, у їхнє майбутнє, у можливе майбутнє. Розділ сьомий От шуміли над придесенням перші весняні грози, Потом настали теплі погожі дні, І от шуміли в широкій печі та сулаці збори З громовицями та шквирями, Одначе теплий клімат у дружбі не встановлювався. Василя Федоровича це не вельми турбувало. Він знав, що відземки будуть довгі, аж поки не зміняться умови, які породжує той клімат. Тепер здебільшого пропадав у широкій печі, Сулак міг обійтися і без нього, хоч об'єднання поламало і їм скориговані плани. Цього дня він виїхав туди з досвідку. За кермом сидів шофер Володька Цибуленко, довгошиїй хлопець, з рясним засівом ластовиння по всьому обличчю. За село виїхали, коли ще ріденький туман плавав над полями. Він збирався по долинках, І вони здавалися виповнені водою. По дорозі заїхали на тимчасовий твариницький стан На житах за лісом. Таких станів зараз у колгоспі п'ять, І всі на озимені. Завивали електромотори, Мекали у вкритих соломою ящиках будках телята, перекачував з машини у бак воду водовоз, бігло по скляних трубках молоко, звичні злагодженість і ритм, яких йому вже не підкрутити, бо можна й перекрутити. Отож тільки запитав, як ідуть справи, скільки надоїли і чи не треба чого. Так само кожного дня запитують його з райкому, Власне від того, якими потужними чи непотужними струменями біжить по скляних трубочках молоко о цій весняній порі, залежить спокій багатьох людей. Далі їх турбуватиме щось інше, хоч молоко у райкомівських зведеннях і в його колгоспних графах завжди на одному з перших місць. Доїння вже закінчували пастухи випускали корів із загородок, сідлали коней. Василь Федорович подумав, що цей метод інтенсивних пасовищ він використовує чи не в останнє. Витиснув з нього, що міг. Далі комплекс, а там вимоги й методи зовсім інші. Думка про комплекс тепер жила в ньому постійно. Вона то віддалялася, то наближалася, як трактор на лану. І залежно від того, яким боком ставала, бадьорила чи псувала настрій. Вони вже розглянули кілька типових проєктів, зупинилися на одному, з'їздили на Полтавщину, подивилися проєкту дії. Він їм сподобався. Шукали підрядчика і замовляли матеріали, хоч до самого будівництва ще було далеко. А будувати збиралися спочатку півкомплексу. Одне крило в широкій печі. Високий процент удою на цьому стані, а значить він такий і на інших, додав голові мажору, і до машини грек підходив бадьору. Його чоботи збивали з озимини росу, жита стояли неначе вкриті паморозю, холод ішов навіть від доторку думки до неї, але щось інше гріло його зсередни. Та й у сивих житах, Думка вгадувала силу життя, буяння і наливала снагою його самого. У широкій печі доїння ще не починали. По дорозі до контори колгоспу зустріли дві машини з доярками. Деякі тримали на колінах дітей. Ферми колишньої зорі далеко за селом. Паратушний, очевидно, врахував і це, коли схиляв Грека до об'єднанній комплексу. Їх однаково руйнувати. Куриленка застав у конторі. Привіталися ввічливо, холодно, офіційно. Стосунки в них складалися погано з самого початку. І не те, щоб Андрій Северинович ставав орця, сперечався з греком. Він просто збайдужив. Слухав, але участі в розмові майже не брав. Ще й показував усім своїм виглядом, що все, що зараз робиться в широкій печі – закручене не ним, а новим головою. Закручувалося ж і справді багато такого, що міняло життя широкої печі і вербувало Василю Федоровичу і прихильників, і супротивників. Три дні тому йому вдалося провести направлінні ухвалу, що в усіх, хто нині працює в Рибартілі, лісництві і по у військовій частині, Буде відрізано городи, а керівникам цих організацій надіслано копії ухвал і рекомендації, встановлено години виходу на роботу, заборонено самовільні порубки в колгоспному лісі. Кожне таке рішення когось зачіпало, Тоді як рішення про будівництво нової крамниці і фельдшерського пункту нікого конкретно мов би і не цікавило. Василь Федорович відчував і внутрішній спротив Куриленка. І не тому, що той вважав неправильними його дії. Він і сам ще раніше намагався виправити становище. Але чогось не вмів, чогось не знав. А для дечого не було і бази. А через те, що як йому здавалося, вони підривали його авторитет. Відвертої розмови, як того хотів Василь Федорович на початку, між ними не вийшло. Не міг. Просто таки не міг Андрій Северинович...